את אל נתן בן עכבור, ואנשים איתו אל מצרים. ויוציאו את אוריהו ממצרים, ויביאוהו אל המלך יהויקים, ויכהו בחרב, וישלך את נבלתו אל קברי בני העם. אך אח, יד אחיקם בן שפן, הייתה את ירמיהו, לבלתי תת אותו ויד העם להמיתו.